Розділ 12. Я вже не раз замислювався над тим, що скоро ми дійдемо до цієї останньої жахливої крайності. І подумки постановив прийняти смерть у будь-якій формі і за будь-яких обставин, але не погоджуватися на такий вихід. І моєї рішучості анітрохи трохи не послаблював голод, який мучив мене нестерпно. Ні Петерс, ні Огастес не почули пропозиції Паркера. Тому я відразу відвів його в бік, подумки попросивши Бога надати мені силу переконати його відмовитися від свого страхітливого наміру. Я став благати в ім'я всього святого. Я наводив безліч аргументів, яких вимагали практичні обставини. Я умовляв його, щоб він викинув з голови цю думку і нічого не казав двом іншим нашим товаришам. Паркер вислухав мене, не висунувши жодного заперечення. І я вже почав надіятися, що мої слова дійшли до його душі. Та коли я замовк, він заявив, що все мною сказане справедливе, і що вдатися до такого засобу означає зробити найтрагічніший вибір, який тільки може постати перед людиною. Але що він терпів стільки, скільки здатне витримати живе створіння, і що нема ніякої потреби гинути всім, коли смерть одного, можливо і навіть дуже ймовірно, врятує решту, і дарма я намагаюся його умовити». Він однаково не відступиться, бо остаточно зважився ще до появи невідомого корабля, і тільки вітрила на обрії змусили його стриматися і поки що не повідомляти про свій намір. Тоді я став просити його відкласти здійснення цього задуму, бодай на один день, якщо вже він не хоче відмовитися від нього зовсім, і зачекати, чи все-таки не прийде нам на порятунок яке-небудь судно. Я знову вдався до всіх можливих доводів, які тільки спадали мені на думку, і які, так мені здавалося, могли вплинути на його грубу натуру. У відповідь Паркер заявив, що і так не озивався до найостаннішого моменту, що без їжі він не протягне й години, а тому завтра буде запізно, принаймні для нього. Бачачи, що він не піддається лагідним умовлянням, я змінив поведінку й тон. Йому, мовляв, має бути відомо що я легше за інших витримав усі випробування. І отже я почуваю себе куди краще, ніж він, чи то Петерс або Огастес, і, коротко кажучи, я просто можу вдатися до сили, аби вчинити по-своєму, і викину його за борт, якщо він надумає розповісти нашим товаришам про свій кровожерливий людоїцький план. Тоді Паркер схопив мене за горло і, діставши ніж, кілька разів спробував штрикнути мене в живіт. Але був надто кволий, і спроба вбивства йому не вдалася. Не на жарт розлютившись, я тим часом відтіснив його до борту і вже хотів скинути в море. Від негайної загибелі його врятувало лише втручання Петерса, який, підійшовши, розборонив нас і запитав, у чим причина сварки. Перш ніж я встиг йому перешкодити, Паркер усе пояснив. Його слова призвели до ще жахливіших наслідків, ніж я сподівався. І Огастес, і Петерс нишком уже давно плекали ту саму диявольську думку, яку чисто випадково першим висловив у голос Паркер, і тепер вони стали на його бік, наполягаючи на негайному здійсненні кривавого задуму. Отже, дарма я сподівався, що принаймні в одного з них вистачить сили духу виступити проти такого жахіття, і тоді, маючи спільника, я з його допомогою, поза всяким сумнівом, не допустив би до кровопролиття. Мої надії не справдилися, і тепер я мусив подбати про власну безпеку, оскільки мої товариші знавісніли від спраги й голоду. І я... я сказав, що пристаю на їхню пропозицію і прошу тільки зачекати ще годину. Нехай розвіється туман, який нас огортає, і, може, ми знову побачимо вчорашній корабель. Мені довелося довго їх умовляти, поки вони погодилися відкласти справу на цей короткий час. Незабаром повіяв бриз, туман, як я й думав, розвіявся менше, ніж за годину, але обрій був чистий, і ми наготувалися кидати жереб. З великою нехіттю зупиняюся я на драмі, яка відбулася потім. Багато довелося мені пережити згодом, але ця драма у всіх її найменших подробицях ніколи не зітреться у мене з пам'яті, і гіркий спогад про неї до кінця моїх днів затьмарюватиме кожну хвилину мого існування. Нехай читач не нарікає, якщо я викладу цю частину оповіді дуже коротко, настільки, наскільки дозволять описувані події. Щоб розіграти фатальну лотерею, яка мала вирішити долю кожного з нас ми не могли придумати нічого іншого, як тягти жереб. Отож, ми вистругали чотири тоненькі скалочки, і було вирішено, що їх триматиму я. Я відійшов на один кінець судна, а мої безталанні товариші мовчки всілися на другому, повернувшись до мене спинами. Найпекельніші муки під час цієї драми я пережив тоді, коли почав складати скалочки в рядок. Хоч би в які обставини потрапила людина, вона скрізь і всюди палко прагне зберегти життя, і це бажання тим бурхливіше, чим тонша ниточка, яка пов'язує її з земним існуванням. Але тепер, коли потаємна, чітко означена і грізна справа, яку я робив, така не схожа на боротьбу зі штормом чи з нестерпними муками голоду, дала мені змогу подумати про те, як уникнути найстрашнішої зі смертей, смерті задля людожерської мети. Самовладання, завдяки якому я так довго тримався, відлетіло, мов пірінки за вітром, і я почув себе безпорадною жертвою огидного, неподоланного жаху. Спочатку я не знайшов у собі навіть сили обламати й скласти скалочки. Мої пальці не слухалися мене, а коліна в мене так тремтіли, аж боляче стукалися одне об одне. Подумки я перебрав безліч способів, один безглуздіший за інший, як уникнути участі в кривавому розіграші. Я хотів упасти перед товаришами навколішки і благати, щоб звільнили мене від жорстокого обов'язку. Хотів кинутися на них і вбити когось одного. З цього тривалого запаморочення мене пробудив голос Паркера який зажадав, щоб я поклав край їхньому болісному чеканню. Але й тоді я все ніяк не міг примусити себе розкласти скалочки, а й далі думав, якою хитрістю спонукати котрогось зі своїх товаришів по нещастю витягти найкоротший жереб, бо між нами було погоджено, що задля порятунку інших помре той, хто висмикне в мене з руки найкоротшу скалочку. Якщо хтось захоче звинуватити мене в жорстокості, Хай спершу опиниться в моєму становищі. Далі боритися було неможливо, і хоча серце в мене мало не вискакувало з грудей, я рушив на бак, де мене чекали мої супутники. Я простяг руку, і Петерс, не вагаючись, потяг свій жереб. Смерть його обминула. Він висмикнув не найкоротшу скалочку. А мої шанси вижити зменшилися на один. Зібравши всю свою мужність, я повернувся до Огастеса. Він теж відразу потяг свій жереб, і йому теж пощастило. Тепер імовірність того, що я житиму, зменшилася до 50%. У цю мить мене заполонила просто таки звіряча лють, і я відчув до бідолахи Паркера, до свого товариша по нещастю, глуху сатанинську ненависть. Але це почуття швидко розвіялось, і весь тримтячий, заплющивши очі, я простяг йому дві скалочки, які в мене лишалися. Минуло не менш як п'ять хвилин, перш ніж він набрався рішучості потягти свій жереб. П'ять хвилин болісної, напруженої невідомості, які я простояв із заплющеними очима. Аж ось одну зі скалочок рвучко висмикнули з моєї руки. Жереб було кинуто, але я ще не знав, у чию користь він випав – за мене чи проти мене. Усі мовчали, а я не наважувався глянути на скалочку, яка лишилася у мене в роті. Нарешті Петерс узяв мене за руку, я примусив себе розплющити очі і з виразу Паркерового обличчя побачив, що смертний вирок ухвалено йому, а я житиму. Хапнувши ротом повітря, я впав непритомний на палубу. Коли я прийшов до Тями, то побачив розв'язку трагедії. Смерть спостигла того, хто її накликав. Паркер опору начинив. Петтерс ударив його ножем у спину, і він упав мертвий. Не стану розповідати про кривавий бенкет, який відбувся зразу по тому. Такі речі можна лише уявити, але жодні слова не донесуть до свідомості витончений жах їхньої реальності. Скажу лише, що насамперед ми втамували кров'ю забитого пекельну справу а потім з згоди відрубали в нього голову, руки та ноги і разом з нутрощами викинули в океан. А решту їли по шматочку протягом нахід. числа, коли протягом 15-20 хвилин лив дощ, ми за допомогою простирадла, яке вивудили Драгою відразу після шторму, Зуміли зібрати трохи води. Її було не більше як півгалона, але й ця невеличка кількість додала нам сили й надії. 21-го ми знову почули себе в безвиході. Погода все ще стояла ясна й тепла, лише зрідка віяв бриз і напливали тумани, переважно з півночі та з заходу. 22-го числа, коли ми сиділи притулившись один до одного і похмуро думали про свою недолю, в мене раптом промайнула думка, з якою сяйнув і проблиск надії. Я пригадав, що коли ми зрубали фокс Петерс, який стояв біля якірного ланцюга з навітряного боку, віддав мені сокиру і попросив, якщо можна, заховати її в надійне місце. І що за кілька хвилин до того, як на бриг накотився останній велетенський бурун і залив судно водою, я відніс сокиру в кубрик і поклав в одну з комірчин, прилеглих до лівого борту. І ось тепер я подумав, що якби ми знайшли ту сокиру, то змогли б прорубати палубу над коморою і дістати звідти якусь провізію. Коли я розповів моїм товаришам про цей план, обидва тихо скрикнули від радості, і ми всі подалися на бак. Тут спускатися було куди небезпечніше, ніж у кают-компанію, бо прохід був вущий. Нагадаю, що всю надбудову над трапом у кают-компанію Давно змило хвилями, тоді як спуск до кубрика, що являв собою простий люк площею близько трьох квадратних футів, залишився непошкоджений. Я проте не вагався ані секунди. Як і раніше, мене обв'язали навкруг пояса мотузкою, і я хоробро пірнув у воду, ногами вниз, швидко дістався до комірчини і вже з першої спроби знайшов сокиру. Важко передати, з яким захватом і радістю зустріли мене на поверхні а ту легкість, з якою пощастило дістати сокиру, визнали за добрий знак, що обіцяв нам кінцевий порятунок. Надія додала нам сил, і ми з Петерсом усю ніч по черзі рубали палубу. Поранена рука Огастеса не дозволяла йому допомогти нам бодай трохи. Ми були такі кволі, що ледве стояли на ногах, і без відпочинку могли працювати лише протягом однієї-двох хвилин. Отож, незабаром стало очевидно. Нам знадобляться довгі години для того, щоб досягти мети, прорубати в палубі достатньо широкий отвір, крізь який ми могли б спуститися в комору. Ця обставина, одначе, ані трохи не розхолодила нас, і протрудившись усю ніч при світлі місяця, ми вже на світанку 23 липня закінчили нашу роботу. Петерс зголосився пірнути перший. Обв'язавшись ланцюгами та мотузкою, він спустився до комори, і незабаром повернувся з невеличкою банкою, яка на нашу превелику радість виявилася банкою оливок. Розділивши між собою оливки, ми жадібно їх з'їли і приготувалися спустити Петерса вдруге. Цього разу його успіх перевершив усі наші сподівання. Він повернувся на палубу майже відразу з великим окостом шинки і пляшкою мадери. «Вина ми випили лише по ковточку» знаючи з власного досвіду, як небезпечно ним зловживати. Шинка майже зовсім зіпсувалася від морської води, за винятком шматка фунтів на два біля самої кістки. Їстівну частину ми розділили, і Петерс із Огастесом не змогли втриматися. Вони проковтнули свої порції вмить. Я повівся обережніше. Боячись неминучої спраги, з'їв лише малий шматочок. Потім ми вирішили відпочити від трудів, що виявилися для нас дуже тяжкими. У полудні ми почули себе значно ліпше і з відновленими силами взялися за добування харчів. Ми з Петерсом пірнали по черзі аж до заходу сонця. Нам щастило то більше, то менше, і ми дістали з комори ще чотири банки з оливками, трохи менші, ніж перша, окіст, обплетений бутиль галонів на три з чудовою мадерою, і, що принесло нам особливу радість, невеличку черепаху з родини галапагоських. Кілька так У своїй оповіді мені доведеться ще не раз згадувати про цю породу черепах. Живуть вони, як, мабуть, відомо багатьом читачам, на галапагоських островах. Острови і названо за ім'ям цієї істоти. Іспанське слово «галапаго» означає прісноводну черепаху. За незвичайну форму та поведінку їх іще іноді називають слоновими черепахами. Деякі з них мають велетенські розміри. Я сам бачив кількох, які важили від 12 до 15 сотень фунтів, хоча не пригадаю, аби хто-небудь із моряків розповідав, що зустрічав екземпляри важче за 800 фунтів. На вигляд вони чудні й навіть бридкі. Пересуваються вони дуже повільно, важко і розмірено переставляючи лапи та несучи тулуб на висоті фута від землі. Шия в них тонка і дуже гнучка, переважно від 18 дюймів до 2 футів завдовжки. А якось я вбив черепаху, в якої від плеча до кінця голови було не менше як 3 фути 10 дюймів. Голова в них дивовижно схожа на зміїну. Ці черепахи неймовірно довго можуть обходитися без їжі. Відомі випадки, коли їх держали в трюмі корабля по кілька років, нічим не годуючи. І по завершенні цього часу вони залишалися такими самими м'ясистими, як і на початку, і взагалі були в пречудовому стані. А в одному відношенні ці дивовижні створіння скидаються на дромадерів – одногорбих верблюдів, жителів у пустелі. Під самою шиєю вони мають сумку з постійним запасом прісної води. Їх іноді забивали після річного голодування і знаходили в цій сумці до трьох галонів чистої прозорої води. Годуються вони здебільшого дикою петрушкою і селерою, а також портулаком, морськими водоростями і опунцією. Особливо корисна для них остання рослина, яка рясно росте на схилах прибережних пагорбів, саме там, де живе і сама черепаха. Їхнє м'ясо – чудова й поживна їжа, і немає сумніву, що тисячі мореплавців, зайнятих китобійним та іншими промислами в Тихому океані, завдячують їм життям. Черепаха, яку нам пощастило зловити в затопленій коморі, була невеликих розмірів і важила десь фунтів 65-70. Нам потрапила до рук самиця, надзвичайно м'ясиста, а в її сумці ми виявили близько кварти прозорої і чистої прісної води. Це був справжній скарб. І впавши в одному пориві навколішки, ми вознесли подяку Господеві за таку своєчасну поміч. Нам коштувало чималих зусиль витягти черепаху крізь отвір на палубу, бо вона шалено прочалася, а сила в неї дивовижна. Вона мало не вирвалася в Петерса з рук і не шмигнула знову воду, але Огастес накинув їй на шию зашморг і тримав її, поки я не стрибнув униз до Петерса і не допоміг йому витягти її назовні. Ми обережно перелили воду із сумки в глек, що його, як ви лебонь пам'ятаєте, ми дістали з кают-компанії. Потім ми відбили шийку від пляшки, заткнули її корком, і в нас вийшло щось на зразок чарки ємкістю в одну восьму пінти. Кожен потім випив цю міру, і було вирішено надалі обмежитися на день саме такою кількістю. Останні два-три дні погода стояла суха і тепла і постелі, що їх ми добули з кают компанії, та наш одяг цілком висохли. Отож цю ніч, ніч на 23 липня, ми провели у відносному комфорті, втішаючись безтурботним відпочинком після щедрої вечері з оливок та шинки, приправленої ковтком вина. Боячись, щоб уночі не знявся вітер і не поскидав наші припаси за борт, ми прив'язали їх, як могли, до уламків брашпиля. Черепаху